Il Divago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte con la collaborazione di Daniela Terrile e Pietro Pedone. Alla console Alessandro Gianotti, produzione del Club del Libro di Bruxelles e Poesia Totale Torino. Info ondivago.blogspot.com email@ondivagoradio.gmail.com. Benvenuti alla seconda apparizione eterica di Ondivago. Nuovi personaggi si avvicinano nel moto ondoso che ci accompagna. È ormai consueto parlare di liquidità, non solo monetaria, ma anche esistenziale. In questo plancton anche gli opposti si confondono. In letteratura, come nel mondo sociopolitico, le correnti e le prese di posizione sono sempre più deboli in un mercato globale in cui il pensiero debole ridotto a relativismo e pensiero della decrescita si rincorrono. Tuttavia due atteggiamenti che nel corso di un divago esploreremo sembrano permanere eredità del Novecento, quello di una poesia e di una narrazione silenziosa e intima che fa pensare a modelli classicheggianti, a una tradizione legata all'interiorizzazione da parte di un solitario letterato. Dall'altra parte, abbiamo una poesia e una narrazione estroversa e tendente alla rivoluzione, almeno apparente, che cerca ancora di sovvertire i codici o di portare a termine questa sovversione. Alla prima categoria appartengono in Italia una serie di poeti viventi, per cui Cucchi, che nella sua antologia sulla poesia italiana fa delle precise scelte esclusive e di campo. Alla seconda categoria appartengono gli eredi di avanguardie e neoavanguardie tra cui balestrini entrambe le prospettive hanno la loro arcadia e i loro pastorali rischi tuttavia all'interno di esse si muovono scrittori e poeti che manifestano la loro liberatoria visione dello scrivere e dell'essere sa ad ognuno di noi trovare la propria via In Ondivago incontreremo Franco Buffoni, poeta che rivendica il silenzio nella pratica poetica. E nella puntata successiva incontreremo Arrigo Lora Totino, che rivendica invece la sovversione ludica marinettiana. Intreceremo quindi queste due voci in un confronto a distanza. Franco Buffoni, ospite di questa puntata, è e poeta, scrittore e traduttore. L'ultimo romanzo si intitola Zamel e l'ultima raccolta di cui parleremo si intitola Roma. Prima di incontrarlo controlliamo che cosa dice il nostro apparecchio telefonico. È a disposizione 72 ore e 3 minuti. La voce sconosciuta ci rassicura. Possiamo partire qual è il suo polso della scena poetica italiana attuale perché mh, per noi può essere utile eh, capire l'opinione dei dei protagonisti in questa direzione. Direi che guardi la scena attuale è molto ampia e molto variegata anche per lo scarto di età enorme che c'è tra i poeti, abbiamo ancora il novantenne Zanzotto operante, è uscito quest'anno con un nuovo libro e abbiamo i poeti trentenni con i loro libri d'esordio, per cui abbiamo uno scarto di, di 60 anni all'interno dei quali c'è all'interno di quali 60 anni c'è proprio tutto, quindi un enorme spazio temporale e ci sono opere prime di giovani poeti di assoluto interesse e appunto si arriva ai maestri novantenni perché poi c'è Tonzotto, ma ce ne sono altri viventi e operanti nei loro righi, eh, c'hanno erba eh, poi più giovani, nel senso di ottantenni come Maiorino, così, per cui voglio dire è proprio ci sono i maestri che anche dal Pireno e il problema è esistono i maestri nel senso che c'era una comunicazione fra generazioni diverse oppure no secondo lei Per me sono e esistiti sono esistiti i miei maestri nel senso direi diretto del termine, sono stati Vittorio Sereni e soprattutto uh -huh. Giovanni Radoni, ecco, entrambi prematuramente scomparsi, per cui il mio dialogo con loro eh, adesso è sui loro testi, sul loro consiglio, una lettera di Raboni di di pochi giorni prima della sua della, della gravissima malattia che lo ha colpito e poi lo ha portato alla morte e parlava di guerra, il mio libro che poi uscì nel 2005 da da Mondadori. Quindi è un contatto che è durato Rabboni ne pubblicò il primo testo su paragoni nel 78, e appunto, e, e commentava ancora con la sua grafia eh, il mio ultimo libro di allora, appunto, Guerra nel 2005 ecco, questo del 14 l'hanno eh, appunto il cui ero fu un cooperativo e, e questo è molto bello, ecco, io credo molto in questa in questa discendenza, in questa in questo rapporto eh, anche Foscolo lo aveva molto ben definito questo rapporto di amorosi sensi, ecco poi è evidente che la vita continua e e io talmente ce l'ho molto con poeti più giovani di me eh, non so se loro tragono insegnamento da me ma certamente io lo prego da loro perché poi viene il momento in cui si smette del per di imparare dai più anziani e perché si diventa proprio a propria volta anziani sì, sì. E, e e si comincia a interagire con i più giovani, ecco, io quindi oggi mi sento in totale rapporto con i poeti trentenni e quarantenni che tra l'altro pubblico anche nei quaderni di poesia italiana, contemporanea che curo per la Marco Simercos e, e, eh, e imparo da loro perché hanno ovviamente un occhio sul mondo che è diverso dal mio, da Nun, decenni di formazione che sono per forza di cose diversi dai miei e, e per me è una grandissima iniezione di di freschezza poter colloquiare con loro e, e leggere le loro cose magari prima che che vengano pubblicate al di là dei quaderni dove dove sono io stesso a pubblicare, quindi questo cosa voglio nel brotherhood. <ride> questo è, no. è un atteggiamento forse un tanto anglosassone <ride> nel senso di Ma, sì o, forse vede No no non lo so ci sto pensando nel senso che in Italia vedo invece un forse qui il suo rapporto con con il giovane è sicuramente positivo perché probabilmente lei è capace anche di di creare questa rete di di scambio, anche di eh forse così, vedete, di comunicazione, senso, nel senso che io mi comporto come gli altri sono comportati con me eh. buoni, pubblico i miei testi senza nemmeno conoscermici, conosciemmo mm -hmm. dopo quando i test sono già usciti su per Agone eh, e quindi eh, io e poi non fu l'unico perché di rapporti eh, di questo tipo con Antonio Porta, con Franco Fortini e eh, quindi eh, poiché sono stato trattato in questo modo restituisce questa... assolutamente spontaneo di eh, dall'altro canto eh, il mio esordio come peraltro quello di Magrelli, come peraltro quello di Vivian Lamarche, di mussati di tanti altri avvenne sui quaderni collettivi che curava Raboni con Maurizio Cucchi il redattore per la Fenice della vecchia guanda e quindi e quindi quello che io faccio con Marco si Marco adesso coi quaderni e eh, questi quaderni giovani insomma è esattamente la stessa, la stessa cosa, cosa con 30 anni di distanza ecco quindi eh, sì avendone avuta la possibilità editoriale eh, un minimo di di di di prestigio non lo so insomma mi sono state affidate queste collane e eh, e dunque non vedo ragione di di di udermi alle nuove generazioni, anzi, questo è assolutamente è una cosa che noi apprezziamo proprio perché non non tutti anche di insomma scrittori sicuramente meno noti di lei hanno questo atteggiamento, per un chiarire, ruotizzare così vari eufemismi. Quello che potrebbe essere anche interessante così sentire e mh io so che ci sono associazioni e enti sul territorio tentano comunque di promuovere la poesia a vari livelli. Eh quali sono le attività che secondo lei sarebbero opportune? Eh parlando di con... poesia. Mh mm, esattamente, sì. Ah, guarda la poesia ha bisogno di discrezione, ecco questo dobbiamo sempre ricordarlo perché non ci dobbiamo fare illusioni, il bisogno delle masse è, eh, e e che c'è un bisogno delle masse di poesia, ma questo è soddisfatto dalla canzone d'autore, ecco i, uh -huh. i giovani solitamente, ma anche i meno giovani eh, hanno la canzone d'autore come luogo dove spolgano i loro bisogni poetici. La poesia è un gradino di gradini in più e necessita di ascolto, quindi di lettura e la lettura bisogna farla in silenzio, concentrarsi e e già questo seleziona enormemente il pubblico. Poi io non non sono affatto contrario, anzi, spesso quando mi invitano faccio letture pubbliche e penso che abbiano una loro utilità, anche per far sì che le persone si conoscono nel per socializzare, però non darei eccessiva importanza a questi a questi eventi perché il rapporto è sempre della singola persona che legge con il testo scritto questo è il il il vero punto della poesia, poi certo, ci può essere si può arrivare fino allo slam poetry uh -huh. e io non ho, non sono certo quello che che eh, mette ostacolo per inclusioni, però tutti sappiamo che per poter cogliere il senso profondo di un vero testo poetico, occorre sì una concentrazione, insomma, e questo è il punto. A sentimenti siamo in una zona dove la poesia confina con altre arti, con altre forme di espressione, appunto, fino a arrivare alla musica leggera, al teatro, tutte cose che vanno benissimo, però certamente il testo poetico diciamo un autore, abbiamo bisogno di di andarci a fondo, il e sì. silenzio, insomma. Eh sì, Le sostiene questa parte e il nostro tempo non è che favorisca il silenzio e la concentrazione, se voi fanno un ventenne, un trentenne effettivamente giunge a, ad annare la poesia è perché ha fatto uno scavo dentro dentro se stesso e è una spiritualità è una forma altissima di spiritualità questo saper cogliere il linguaggio il linguaggio poetico è un modo molto alto di porsi nei confronti eh, del del vero se stesso, ecco del vero io e del vero noi, ecco di porsi in rapporto anche con il mondo. Eh, io non ho difficoltà a dire che è una grande forma di spiritualità. C'è una visione Sicuramente spirituale e anche intimista, oserei dire che altri magari così invece riportano al, completamente all'esterno, magari dandosi, come dice lei, a delle letture pubbliche o addirittura forme artistiche diverse, chiaramente sono punti di vista. che peraltro, appunto, come lei diceva all'inizio, io non disegno affatto, anzi leggo altro lei ieri, leggo volentieri, sono molto contento quando tra il pubblico c'è qualcuno in disire sì. di leggere quella certa poesia o da quel certo libro o da quella certa raccolta sì, che sì. già le conosce. Questo per un autore è molto gratificante. Quindi io leggo volentieri in pubblico, però non credo che Sia il rossi al momento massimo di fruizione. Mm -hmm. Ecco, credo che il momento massimo sia di fruizione. In eh sì, sì, ad parte del lettore con il libro in mano, si entra la possibilità di leggere eh, ritornando a considerare il testo precedente, eh, parlando con, con la redana Lipellini, parlando delle varie produzioni narrative invece contemporanee, eh, appunto ho chiesto ho chiesto se tenevo opportuno appunto pensare ad una vicinanza tra la poesia e la narrativa proprio al fine di migliorare la scarsa qualità della narrativa che spesso troviamo in libreria e e non dev'essere sì, no, perché c'è dell'ottima narrativa che magari non giunge a tutti i banchi dei librai anche è, qui sicuramente. Sì. Può essere una una via o assolutamente questo rapporto tra poesia e narrativa nel quasi evidente che quando parliamo di scrittura se parliamo di scrittura provvista di un proprio ritmo, di un proprio stile Allora le differenze tra narrativo e poesia diventano marginali, diventano quasi irrisorie. E eh, io questo discorso lo faccio spesso lavorando sulla teoria della traduzione, è evidente che i problemi traduttologici che mi si pongono se traduco Joyce non sono di segno diverso rispetto ai problemi traduttologici che mi si pongono se traduco T.S. Eliot e quindi i troverò non è e la differenza non è tra scrittura in prosa o scrittura in poesia, ma tra scrittura degna di questo mm. nome, provvista di un ritmo interno, provvista di uno stile e scrittura che questo ritmo, questo stile No, ce la e a volte può essere scritta sia in forma simile poetica, cioè va a capo prima mm. che la riga finisca, sia in forma di prosa, ecco, però sempre la soficae, insomma, è un problema di qualità, aspetto assolutamente, no, ma di qualità <ride> era una buona domanda, un pureto, hai cattero, era è assolutamente un No, non è proprio così. No, però io, eh, si intendeva anche come stimolo, magari per sì. narratori che non, non sono ancora completamente formati, però magari una visione anche poetica Ma la lettura, scrittura la scrittura è fondamentale io non, non riesco a pensare che il narratore non completamente formato, eh, formato possa pubblicare un libro so che avviene succede succede, no, succede. e però questa cosa mi fa enormemente schifo perché la ritengo immorale e zero moralisch direbbe in tedesco perché il narratore per, per poter pubblicare deve essere già compiuto, invece la ricerca dell'editoria è sempre dello scoop del Sant'Giullino eh, che poi eh, nella quarta di copertina per in fotografia come magari come sembra ricam di un di un di un di, eh, di una, di un prodotto, eccolo, e che poi viene capelli, anche capelli. candidato a premi, quindi fa anche anche una na, diciamo così un sostegno da parte della casa editrice che magari altri giovani scrittori che fanno una gavetta anche poetica o comunque scrivono, producono anche a loro con le loro forze poi non hanno poi non hanno e mm. la cosa ancora più scandalosa e immorale è il fatto che questi libri molto spesso vengono riscritti dagli editor. Ah beh, sicuro sì. non sa mai se c'è eh, chi è un ritmo che a un certo punto ci sembra di trovare in quella scrittura e e quindi eh, beh, forse qui c'è uno scrittore vero, sia davvero farina del sacco di quello che ha firmato il libro e molto spesso diventano proprio delle delle operazioni editoriali fatte per fare cazzetta, sperando di fare che sì. poi ci riesce uno su 100, gli altri 99 sono proprio eh, carte eh, albe e abbattuti inutilmente. Ma sì, no, no questo è molto triste, devo dire. Questo sì perché non c'è anche un un atteggiamento critico, non so anche serietà. da parte dei, dei no, no, se sì, no. anche del lettore comune che prende in mano un libro, il fatto di comprare un libro noi pensiamo che sia segno di per forza di consenso, non si va per forza a guardare un film e il numero dei film delle delle visioni non corrisponde al numero dei consensi. Però spesso si fa queste equivalenza, sì, anche perché poi la capienza dei banconi e dei librai è quella che e si viene intasata da questi tentativi che tutti gli editori fanno di imporre lo scrittore giovane, il nuovo nome con questi prodotti tutti rifatti, truccati ed edulcorati e vedete che poi non c'è spazio per per la letteratura vera e e quindi io capisco un giovane che entra in libreria può essere tratto in inganno proprio da eh, da questi prodotti e magari dire me ma a malora perché non io e quindi invece di studiare e lavorare seriamente sulla propria scrittura tentare anche lui la carta del azzardo ed il educativo ma vedete è un fenomeno che coinvolge il mondo giovanile in molti ambiti perché è la ragione per cui adesso non è il mio campo ma faccio per la logia vede come cambiano costantemente gli interpreti al Festival di Sanremo, sì, si sì. punta su nomi diversi e se ne riciclano altri e poi, poi altri ancora e poi altri ancora e non c'è più il l'interprete che rimane per decenni mm -hmm. o per anni, sì, sì. perché è un continuo cercare di azzeccare il, il qualcosa che forse non non c'è. <ride> è, è pornografica questa sì, cosa, qualcosa... perché il giovane anche quando viene prescelto elementalmente viene usato. E poi forse questa forse il culto anche del giovanilismo, forse anche è un fatto della figura del giovane, perché poi sono io sarei dire io ho una trentina d'anni e eh, cioè definire una persona giovane è anche una descrizione, se vogliamo, e comunque è un è uno scrittore, un intellettuale, è un, comunque un essere umano. Quindi in dico a livello letterario è e definire certo. lo scrittore giovane è poi una condizione e temporale che può essere anche discutibile, i gradi di maturità sono molto diversi, però certo la società cerca questa figura perché è vincente a livello pubblicitario, sicuramente, però come dicevo con Aliperini anche Lo Tremont era giovane, eh, ventenne e non non, non scrive esattamente come come molti ventenni oggi eh, che hanno milioni di copie magari in campo nel altro momento ha saltato intanto aveva pubblicato pagando e quindi come tanti altri eh, poeti aveva finanziato si era fatto finanziare le sue sì, poche la pubblicazioni dei poeti possiamo dire che questa forma così di briovette pornografiche di proporre eh, libri sui banchi dei librai cercando sempre lo scoop e eh, eh, riguarda la narrativa più che la poesia, sì, sicuramente poesia, la poesia è unica a questo, sì, quindi sì. se un altro E eh, se non altro dicevo anche per eh, la poesia si salva, ecco. Sì, sì, dalla sua marginalità sembra salvarsi, anche se per insomma, l'esperienza magari sul campo l'atteggiamento dei poeti tra di loro non è non mi pare così diverso dall'atteggiamento di tutte che intercorre fra tutti gli altri operatori degli altri settori della Ah no, no a ines. <ride> Nel solo ci sono e eh, qui eh, ci sono gli stessi atteggiamenti di competitività o di eh, appropriazione di eh, così di possesso secondo il mio trovi, parere. Di proprio. Ai me purtroppo. E eh, mi sposterei trovi. sulla questione della brevemente sulla questione della traduzione ehm coso che capita anche eh, di leggere eh, libri di, di di consumo anche meno di cui ci si interroga spesso sulla sulla qualità della della traduzione, e visto che lei conosce bene la eh, disciplina eh, i libri eh, Attualmente qual è lo stato del della traduzione? I libri che troviamo sono tradotti mediamente bene secondo lei o le traduzioni rispondono sempre più anche a criteri commerciali? E guardi, io credo che anche qui ci si devono fare eh, delle distinzioni di tra produzioni delle, diverse delle delle considerazioni temporali. La prima è che in Italia si traduce in produzione moltissimo. Sì. In Italia e Giappone sono le due nazioni che proporzionalmente traducono di più perché hanno lingue locali. Sì. È evidente che chi scrive in inglese pensa molto meno al fatto di essere tradotto, invece uno autore italiana inevitabilmente deve pensare ad essere tradotto e questo è un dato fondamentale, quindi in Italia si traduce molto Poi l'altro dato che mh, credo di potere mettere sul piatto è che eh, ci sono molte più persone che conoscono lingue straniere almeno le più correnti oggi uh -huh. rispetto a 30-40-50 anni fa. <ride> ecco, quindi eh, il livello medio delle traduzioni però essendo così aumentato di numero perché questo va detto oggi si traduce 100 volte di più di quanto non ci si, non si traducesse eh, 30 anni fa e con questo numero immenso di traduzioni è chiaro che inevitabilmente comporta il rischio anche eh, della traduzione sciata della tradizione tirata via, della produzione o magari anche di grandi personalità perché che conoscitori stori, storici della letteratura, ma che non rendono magari proprio l'autore, e mi è capitato Boris Biandi, Lege Boris Tian sia in francese che poi in italiano eh... Sì, sì, questo è già è già un altro discorso ancora. Io sto parlando del povero traduttore sfruttato ah, proprio mm -hmm. male a cartella, il quale è anche costretto a tradurre in fretta per poter campare, perché c'è anche e questo. Sì, però secondo me ha delle colpe comunque questo individuo, nel senso che comunque produce secondo ahimè al di là del lato economico comunque produce un lavoro un danno comunque a livello e culturale. E danno lo producono anche quelli che lo pagano così male. Sì, sì, sic sicuramente, sicuramente. Perché quando tu sei pagato a per pochissimo come una colfon che meno è evidente che eh, devi cercare di, di di di lavorare in fretta e quindi e questo è dato anche proprio dal grande numero di libri che si traducono e, e però però complessivamente direi che il l'enorme appunto volume di traduzioni che viene fatta eh, dimostra che in Italia c'è un'aria di attenzione. Poi qualcosa si immagini qualcosa sfugge sempre e qualche libro importante non viene tradotto, eh, però è chiaro che l'offerta c'è in Italia. L'intervista a Franco Buffoni proseguirà nelle puntate successive con la presentazione della sua raccolta, Roma, e con il confronto con l'altra visione poetica, quella delle neo-avanguardie. Scriveteci a ondivagoradio.com. Ondivago è presente anche su Facebook.